Ben, vamos dar comezo entón a palestra. En primeiro lugar, pois dou vos as boas vindas ao Centro Social e agradecervos, pois, a asistencia... así ah, sí? vale. Agradecervos a asistencia ao acto de hoxe, que é a palestra intitulada A questão da vivenda na Galiza. E, bon, esta palestra, pois, eh, pois, surxe de iniciativa interna da Artabria, en concreto do do grupo de teatro eh, pois con, con unha necesidade de, de documentarse o grupo de teatro e o resto da asociación tamén eh, na problemática da, da vivenda na Galiza, non? Entón eh, bon, eh, é para todas coñecido pois que, que o acceso a unha vivenda digna eh estáse a facer cada vez máis máis difícil eh sobre todo si a maior parte da población queremos vivir nunha vivenda e manter un nivel de, de vida pois, mínimamente digno. Non? Entón, este é un problema pois que se ten feito como máis evidente, en primeiro lugar, nas grandes cidades, tal vez pois, pola, polo problema da xenterificazón, mas que agora é verdade que xa atinxe pois, a vilas máis pequenas e, e a cidades pequenas pois como é a nosa, como o ferrol, non? Que, bueno pues que, que agora uh, é algo moi patente que pode ser que sexa como un nivel un pouco máis reducido tal vez que en cidades como Madrid Lisboa Porto poro ou Barcelona mas que, que sí que, que sí que xa comeza a notarse entón foi a raíz de iniciativa que nos puxemos en contato coa, coa plataforma galega vivennda xa esta plataforma Naceu hai un ano, e Artabria tamén fai parte desta plataforma, e, bon, surxiu inicialmente como unha plataforma de colectivos, entón, para facer parte e, e, e organizarse, pois, de, e para facer azóns de, dentro desta plataforma e, e sobre esta problemática, pois, eh, é necesario non face eh, facer parte dun dos colectivos que forman parte da plataforma polo menos até o momento e e, e bom é is e, e sen, non tanto tamén se pode aderir ao seu, ao seu eh, ao manifesto non? e aos obxectivos e tal desde a súa páginaxina web de tanto colectivos como persoas individuais e eh, os obxectivos así que bon, que xa nos contará aquí o compañeiro eh, os principais obxectivos da plataforma. Eh, pois son ter un acceso digno a vivenda, ter en conta eh, especial problemática, non? Eh, a colectivos vulnerábeis, eh unha xestión pública, eh unha un control dos prezos, non? E que son como obxectivos que poderían <risos> Bueno, que son obxectivos como moi básicos para un dereito fundamental como é o da vivenda e que desde logo que se deberían desixir ás pois, institucións públicas. E desde esta plataforma pois, bueno, tivo moi boa acollida o, eh, o tema de vir a de chegarse aquí a Ferrol e entón é así que, que temos aquí pois Andrés López, que é un dos voceiros da plataforma e que nos vai falar un pouquinho máis pois, tanto do contexto desta de problemática na Galiza como, bueno, desta de plataforma, ¿no? un pouco das accións e tal, e nese sentido pues, quero agradecer e dar as súas vindas tamén por, por vir até Ferrol e cedo a palabra aquí a Andrés Vale, gracias Silvio Gracias Bueno, gracias polo convite antes de nada é eh, a segunda vez que vimos a Ferrol eh, menos dun ano a primeira vez foi un pouco sorpresivo porque creo que foi a primeira, como que a primeira saída que fixemos así de, de presentación da plataforma foi en ferrol e así de primeiras non digamos máis na cabeza eso eh, coruña Vigo non eh, pero logo unha vez aquí descubrimos que que realmente é un, é un caso moi particular moi digno de estudo pero non deixa de ser eh, un retrato moi bo de, do problema da vivenda en Xerar. Non? E, que pasa co tema da vivenda? Que é un tema que todos podemos, todos o vivimos, todos sabemos un pouco que, que se pode facer, cale o problema, non se trata, non é, eu aquí agora vou dar unha charla, pero isto non é física cuántica, nin é a cuestión, é a cuestión da vivenda que todos coñecemos, e ademais cando estamos nun nun espazo dun colectivo que xa, bueno, tedes unha unha actividade reivindicativa, tedes unha historia de deste tipo de loitas, xa estades ao tanto de como vai e de feito estaba aquí antes escoitándoos medio preparando como esta obra de teatro, non? Que párese nos unha unha acción moi guai. Eh, xa se ve que vos estades documentando, que que estades Vamos, que o vivides e que sabedes o que hai, entón, eu eh vouvos contar que facemos desde plataforma e si que intentar, pois intentar atopar algún algunha liña pola cal pois eso, onde está o problema, por qué, pero pero sempre aprendemos moito máis de cando ao final falamos todos e, por exemplo, xa vos digo, o ano pasado en Ferrol en cando viñemos Eh, pois pues, o tema das vivendas baleiras que nos, non teíamos, non sabíamos isto da RC mil, non? Eh, eh contábades que que onde vivía xente que morría, eh, quedaba vivenda baleira e atapeaban, non? Escoitamos ese tipo de de relatos. Eh, elistí, pero pero si non hai, pero si si, o sea, vivenda, eh, é absurdo que que vos vou contar, non? Eh, Eh, eh, esto que viña ah, esto viña a que antes de, de vir a Ferrol pues preparamos un pouco como, como estaba a situación en Ferrol e dicía, bueno, Ferrol é, a, é onde a vivienda estaba máis barata daquela, no ano pasado eh, das cidades das cidades galegas eh, onde era a vivienda máis barata, da lugueiro e de, e de venda bueno, pois, creo que xa non é así e de feito non é que sexamos gurus ni nada, pero era moi fácil ver, vale, é onde máis barata é, pero onde máis se está comprando. Ande, a xente, cando a xente quere especular, cando tens un millón de euros ou dous, e che sobran, pois compras cinco ou seis pisos en, en ferrol, que ah, está barato en ferrol. E, e xa se acabou. O xa, que os poucos, e, onde podes dicir, bueno, a vivenda é máis accesible en Fene pois ou en tal, deixa de xelo inmediatamente, non? Eh, bueno, vou pasando por aquí. Eh, Cale o problema? Bueno, pois eh, o problema en sí é a dificultade para acceder a vivenda. O que se, se manifeste de diferentes maneiras, non? Eh, Vede ser ino mapa, pois que non é mesmo que pode pasar na Coruña ou, ou na costa ou por onde pasa o camiño. Eh, e o que ten é un, un denominador común, e é que eh, as administracións Sobre todo a xunta que quen tenga a competencia de vivenda non está facendo moito ou nada, o contrario a veces agrava o problema, non? como, por exemplo, eh, dando axudas a, a montar eh, vivenda turística en algún sitio, non? cando disti, pero si debería ser todo o contrário. Eh, bueno, aquí falamos un pouco. Eh, pasa que, eh, a medida que o que sí, si, a través da plataforma, Eh, fixemos un análise de, de, do que pasa coa vivenda pero logo o que vos conto cando vas aos sitios aprendes moito e a raíz de que nos chamen para para participar de, de foros eh, e escoitar a xente mellor que xente de univers, da universidade que investiga o problema xa co máis profundidade eh, aprendes moito pero ao final daste conta de que o problema, pois... Eh, é moi obvio, tampouco é que, é que vos digo, tampouco é tan complicado, non? O que vos contaba en Ferrol o ano pasado, non? Eh, a cidade con os prezos máis baixos en Alugueiro, máis baixos que de 500 euros non baixaba, non? Se facías unha búsqueda eh, nos portais habituais, non? Eh, e tamén por ser máis barata onde máis se compraba, non? Eh, se hai unha nova aí pouco, pasa que non, non me do tempo metela, que, que Ferrol era xa onde máis subía, creo que subirá un 12%, esto sí que creo que creo un 12% subía, que eso é unha animalada. Os salarios non suben un 12% dun ano pa outro. E eh, eh bueno, aquí, esto é moi recente, mirámolo esta semana, ve desa de subida parabólica, non? que se ve aí ao final. Eh, si sí, está máis ou menos estable, pero do que da pandemia a cara agora, eso foi parabólico, e eso é unha tendencia que Non vai facer de repente, mirad, ese pico de ahí atrás é 2008, eso 2008. Eh, eso non vai facer de repente así para baixo, eso vai se mantendo, vai se mantendo, a non ser que nos fagamos algo, non? Eh, falábamos das cidades, pero, por exemplo, Galiza, eh, a poboación non, non medra moito, incluso a veces diminúe, non? Eh, e en vilas pequenas, por exemplo, Ponte Caldelas é un exemplo que puxemos porque estivamos hai pouco a poboación diminúe eh, pero os prezos da vivendas non, non baixan eh, fomos salí e a xente dicía é que non hai para lugar o mellor había unha vivenda para lugar por, por mil euros vivendas en mal estado, non, non pensedes en palacios eh, entón, eso a que se debe se si, si baixa a poboación, se si hai vivenda valeira Por que segue subindo o prezo o, o prezo? Pois porque eh, cando se trata de dun, dun produto de mercado, da igual. Eh, Oxe, por exemplo, fun a peixería e eh, o prezo o, o peixe está caro porque por claro, o tempo está moi malo eh, e os mariñeiros pois o pescar está complicado e o prezo sube. Pero sube tamén o prezo do, do peixe de piscifactoría. Ese non ese non é máis complicado de pescar que pasa que é un fenómeno que se chama, os economistas chaman un spillover que cando sube o prezo de, do ben principal eh, e é máis inaccesible logo vai subindo o do prezo do, do redor entón eh, o peixe de piscifatoria está caro porque cando está moi caro o salvaxe a xente, a xente non o compra, pasa a mercado o seguinte máis accesible e iso pasa coa vivenda, porque a vivenda sube en, en ponte caldelas Por que xente de Pontevedra que se dedica a isto de inversión inmobiliaria, está moi caros os pisos en Pontevedra, Van a Ponte Caldelas, está moi caros en Ferrol, van a Cabanas ou van dicir, funciona así. E mentres non non se faga algo, non vai parar, non? E, por exemplo, agora que ben temos aí a non exemplo de de progreso, hm, iso é Portosín. Eh, Porto sin no ano 55 vedes que era nada, unha aldeíña eh, e a de, a esquerda vedes como é agora eh, vamos, progreso total eh, pero pero ten menos poboación a imaxe da esquerda é menos poboación que a da dereita bueno, non se ve moi ben a resolución pero pois eh, unha típica aldea galega de costa co, co seus núcleos coa súa vida que falaba desde os barrios a súa, vamos, a xente viviu ali durante milenios coa súa actividade económica, coa súa cultura e con todo e a esquerda temos como é agora pero repito vos, eh, bueno, o gráfico de arriba é moi ilustrativo, ten menos poboación agora por Tosín, con centros de edificios que antes, e isto por, por, por, lo, por la turistificación por, por la vivenda destinada ao a xo turístico e eh, desa plataforma, eh, a primeira, bueno, unha das primeiras acciones que fixemos foi eh, analizar a situación e facer unha listaxe de de cousas que pensamos que eran necesarias eh pedirlle Xunta, non? Cousas sinxelas, vale? Eh, que en aqueles sitios onde o mercado está tensionado, que se os concellos piden que se declare zona de mercado tensionado, que se lle, que se lle conceda. En Galiza hai 200 concellos que cumplirían este criterio, o sea, non é non é Santiago Coruña, o sea, se colle esos 314 concellos de, de Galiza, 250 cumprirían os criterios, por pola subida dos prezos, pola dispoñibilidade de, de vivenda, o sea, eh, é bastante grave, e aínda así, sabedes que que Santiago de Compostela pediu pediu que se declarara zona de mercado tensionada e non se lle concedeu. Eh, polo visto, parece ser que para, para ti poder acceder a eso, eh, fai un informe do Concello. Eh, contaban os, os funcionarios do Concello de Compostela que carecían dos do recursos técnicos e eh, incluso humanos para poder cumplir ese, os requisitos que pedían. E si non é capaz Santiago, que é un Concello que te un, un corpo funcional potente, pois unha vila unha vila pequena que mellor nin sequera ten un arquitecto no concello, que é, é moi complicado. Entón a xunta, a xunta con competencias en vivenda debería axudar a que os concellos que que están nesta situación se poidan beneficiar desa condición de zona de mercado tensionado, porque non é só unha etiqueta. É unha é unha condición que che permita acceder a fondos europeos, fondos do estado, a controlar os alugueiros, os os prezos da da vivenda. E, mentres non, é o mecanismo que, que propuxo a lei de vivenda para, para poder facer algo. Se non hai outro mecanismo, pois o que temos. É, é o mínimo é que, que, que ten competencia, que te permita facerlo, non? E, bueno, agora vos conto o que respondeu a, a xunta isto. Porque, bueno, hai vedes, cosas moi moi básicas, non? O sea, rehabilitación con fin social. Isto é que se se hai vivendas que que poden ser rehabilitadas para para uso habitacional, que a Xunta che axude a cambio de que logo eso se o vas de destinar a alugueiro, sexa un alugueiro razonable, non, non, non xa, non recibas unha axuda a rehabilitación para logo ti especular, non? Eh, regular as vivendas do uso turístico, por suposto, que non que isto non poida ser eu monto unha eu monto unha vivenda turística onde onde me dá gana, achego máis, non? Está ben. Eh, bueno, e do Banco de Vivenda Galega se trata de que eh, a vivenda pública galega está xestionada ben e non non se poida coñer unha vivenda pública eh, e vendela no Mercado Libre, etc. Eh, ora vou vos contar isto foi o que lle pedimos a Xunta e eh, ora vou contar o que o que foron respondendo, non? O Banco de Vivenda Galega eh, bueno, aí non se le moi ben, pero conto vos e... Eh, aí, claro, nos cando lle pedimos a xunta estas cousas, eh, tampouco é que esperáramos que nos responderan dicindo, "Oh, vaya, eh, dechedes no cravo, ímos facer todo o que pedides." Non era eso, non, pero pero as respostas foron as típicas respostas de eh, por exemplo, xa destinamos", respondemos, "non, destinamos 250 millóns de euros este ano á vivenda." E dixo, wow, "Uau, caráis, está moi ben." Pero logo vas mirar, e o ano pasado tamén foron cento e pico, e logo ves que no, non se executan. Que boa parte deses orzamentos pois non se executan, pois porque polo que sexa. Porque non deu tempo, porque, porque bueno, por, por cuestións técnicas ou por cuestións burocráticas, pero entón, cando, esto máis que nada para cando logo escoiteades por aí na TVG a xunta este ano destina doce... Vale, pero eso logo non é, non é tan así, vale? Eh... Vivenda pública. Eles ele dín que van a facer 4.000 vivendas públicas eh, de aquí a que remata a legislatura. Manexan eses prazos. Ata remata da legislatura, imos a facer 4.000 vivendas públicas. Eso vai ser 2028. Bueno, pois pues, ano pasado fixeron 5. Eh, non, o 2024 fixeron 5, perdón. E o 2024 fixeron 5, o 2025 iro que andaban sobre 6, a verá que esperar a que remate o o cómputo do ano pasado para que, para saber, pero vamos, andamos aí en 5 ou 12 que sexan 100. Eu creo que non é credible que fagan 4000 en de aquí a 2028. Entón, eh e logo dinche, "Non, é que hai 1000 mil, que... <ríe> mil xa están en 1000 xa están en, en execución", pero execución é ou mellor un, un sí, un, un preproxecto un anteproxecto de construcción de... eles con eso xa contan mil entón, eh, eso pa que máis que nada que que plataformas como estas sirvan para, vale, eh, que haxa outro relato, non? que a xunta di moito pero logo hai que ir a, ao fondo da cuestión. Zona de mercado tensionado, eles din que, que a zona de mercado tensionado non funciona eles en teoría non Non, poder, non deberían poder negarse a conceder a zona de mercado tensionado que pasa que eles din que hai un fallo de forma, un defecto falta este formulario, falta este outro para, con esa excusa, negarse a da zona de mercado tensionado pero eles, ainda si din, non nos parece boa medida, eles que din que alguien desaplicou diminúe a oferta de vivenda non? por esto que se conta sempre de se limitamos o prezo do alugueiro a xente, non? a xente que ten pisos non os vai querer alugar entón vai baixar a oferta. E iso vai facer que non haxa, vamos, que haxa escasez. Realmente, o que acontece é que ali onde se aplica a zona de mercado tensionado aparecen menos pisos en anunciados nestes, nestes eh, idealistas, eh, as plataformas estas de, de pisos, fotocasa. Eh, pero esta que se debe? Cando, cando o prezo da vivenda é, está topado, a xente permanece nas, nesas vivendas. Entón, igual unha vivenda que cada ano estaba anunciada porque cada ano cambiaban os inquilinos, pois ahora é unha vivenda onde quen habita ali pois están en estancias máis longas, igual de anos. Entón, eses pisos non están todos os anos anunciándose, ou, ou cada seis meses, porque está vivendo unha familia, pagando un prezo razonable todo, ao longo dos anos. Entón, Dicir que que diminúe a oferta non é así. Eh, a oferta é a mesma, o que a pasa hai menos rotación. Non? Entón, eh, nos pensamos co o da zona de mercado tensionado hai que aplicálo e non nos vale ese argumento. Non? O da rehabilitación de vivendas. Cando nos pedíamos rehabilitación de vivendas para beneficio, para, para lugueiro social, eles responden que xa, xa existen eses, eses fondos, que xa hai fondos para rehabilitación Con fin, con fin da logueiro social e, e din que a Xunta subvenciona ata o 95% de, da rehabilitación e incluso agora suben aposta e din que a Xunta vai che axudar con 100% da rehabilitación e dicir que se tedes unha vivenda se tedes unha vivenda antiga a Xunta dá vos o 100% do que custa rehabilitala para logueiro social eu non coñece a ninguén que lle deran o 100% do que custa se, se coñecedes alguén incluso sei de, sabemos de concellos sabemos de alcaldes de concellos que teñen vivenda valeira que se puderan a rehabilitarían para poñer en al social e non saben de ningun axuda. de seguramente pues, que sei, non digo que, sei, a ver non digo que les, que les mintan eles sempre pues, retorcen a súa maneira. non les din que hai cattro mil vendas aínda que se ée un ladrillo pero neste sentido supoño que existirá esa esativaso o doga, si, si que existe aí está a xuda. Que pasa? Como fan? Pois pues igual os fondos que teñen destinados a iso esgotanse rapidamente. Entón, son catros que se benefician. O prazo para pedilo é, é ata pasado mañan. Entón, máis que nada, iso, desmontar estes relatos que sonan moi bonitos, pero logo non, non son tal, non? E Outra cosa que pedíamos era impulsión ás cooperativas de cesión de uso. Isto que é pois eh, aquí podríamos xuntarnos todos, e eh, xuntar uns fondos para, para montar unha cooperativa e construir un edificio para vivirnos. Non? Eh, entón, que o mínimo que pode facer unha administración? Eh, xa que estaríamos facendo un traballo que, que lle correspondería a administración ou, ou a empresa privada, pois eh, cedernos o solo a un prezo razonable, ou, ou bueno, ponernos facilidades. Eh, e eles din que eso xa o fan. Bueno, pero si sabedes un exemplo recente de dunas destas cooperativas eh, eh en A Coruña eh, no no Fimático que da un xeito os alugueiros destes destas vivendas acabaron costando máis de mil euros o mes. Eh, bueno, por, por motivos de contratos coas constructoras co concello, coa Xunta, coas axudas, polo que fose algo que tiña que ser destinado a a vivenda accesible, os alugueiros acababan valendo mil euros. Entón, eso tampouco é solución, non? Porque entón, algo que era unha fórmula para, era unha fórmula alternativa ao mercado tradicional, ao mercado libre, para ter unha vivenda accesible, ao final deixa de xelo, non? Bueno, isto é que vos quería contar en canto ao o que fixemos na plataforma no pasado. Eh, ora sei que quería entrar un pouco máis eh, xa que estamos nun sitio que máis ou menos coñecedes como, como funciona o tema da vivenda isto é un colectivo que, que xa reivindicativo e tal entón, imos ir ao, ao de verdade, non? Eh, esta é a realidade eh, o, o de arriba é o a productividade e o da baixo é os salarios eh, entón Eh, a diferencia esa diferencia entre o que producimos e o que gañamos onde vai eso Eso vai primeiramente eso vai o, eso vai aos mercados bursátiles ou as accións ao mercado especulativo. Pero eso eh, ten un límite tamén. entón toda esa acumulación ano tras ano, esa acumulación, ese proceso de acumulación, ao final acaba eh, na vivenda, se ti permites que se pode especular coa vivenda, é un activo duro, fixo, seguro, non, é, non son accións de Tesla, que son un día súbe, outro día baixa, a vivenda é algo seguro. Entón, eso é o que pasa, entón, cando, cando se fala de si temos que intervir o mercado de vivenda, non? porque claro, como, como frenas esto? Cando falamos de intervir, claro, é eh, eh que o mercado xa está intervido o mercado está intervido a favor desta xente do señor este da campana eh, porque cando en 2008 quebrou toda esta historia do, do ladrillo se rescatou os bancos con diñeiro noso eso puido, puido valernos o seu día para vale eh, como estes bancos non poden caer porque si caen eles cae todo o sistema vale imos meter aí os cartos Pero, bueno, a cambio de algo, non? Non a cambio de que sigan facendo exactamente o mesmo. Porque siguen facendo exactamente o mesmo. E que nos din que hai que facer? Construir. Construir, construir, construir. Nada de vivenda pública, ni de topar os prezos, nin de expropiar, nin de nada. Construir. Son os mesmos, son a mesma xente que daquela da construía. Eles dinxe, se si construímos, vai baixar o prezo, non? Porque máis a súa lógica infalible. Se si hai máis de algo, xa barato o prezo. E xa sabemos en 2007, 2008, España construía como Italia, Francia e Alemania xuntas e nunca habían dela tan cara. Canto máis se construía, máis subía. Entón, a ver, pasaron uns anos, pero creo que aquí nos acordamos máis ou menos todos, o sea, que non sei, non sei quen queren convencer con este argumento. non, non, non disimos que non vaise a construir, pois a verdade é que construir, pero se si construímos o porque a vivenda su sempre sube porque vamos gañar todos, non vai funcionar. Eh, alí onde, onde a vivenda non sube, é onde hai vivenda pública. Al final, todo isto se resume en que hai que facer vivenda pública, porque eh, o que se está vendo é que ali onde hai vivenda pública, eh, cidades como Viena, eh, países baixos, cando cando hai un, un, un porcentaxe sustancial de vivenda que é pública, o resto que é privada, ten que, ten que cumplir uns mínimos. Eh, Poño un exemplo. Eh, en Santiago están construíndo no centro ahora uns edificios e a xente sempre, oh, anda, mira, un edificio novo canto valerán aos pisos aí? Eh, preguntas, eh, e falan de un millón de euros. En, eh, non se sabedes, en Romero do Nayo, falo de Compostela que onde vivo eu, seguramente aquí verá casos parecidos. Pretiño da estación de tren, están facendo un edificio, e dís, anda, mira que ven aquí, me vería ben un pisiño aquí, porque ah, está ben situado tal, a ver canto valen, un millón de euros. E este, pero pa quen son estes pisos? Pa quen son estes pisos? Eh, entón, si sí, constrúese, pero o que se construe, e estes prezos? Bueno, e isto é porque Había un, un un dito bueno, dicía eh, non sei onde saiu, eu lino nun libro sobre vivenda, que logo vos recomendo, un libro que dicía eh, un dictador de non sei donde dicía, a xente pasa fame produzamos máis caviar <risa> eh, non necesitamos caviar, e eh, porque o que, o que se está vendo, eh, eu son de Vilarcía en Vilarcía pasa algo semellante eh, obra nova Pisos de, pisos de luxo, máis xa anuncian pisos de luxo. Eh, eu non quero un piso de luxo, eu quero un piso normal. E isto é porque eh, temos fame, e fagamos caviar. Ca nos sitios son hai vivenda pública, se a vivenda pública xa crea un estándar, un estándar mínimo, eh, o mercado pode se dedicar a facer, primero, que xa teñen que cumplir un mínimo, porque se, se unha empresa de vivenda pública xa xa ofrece unha calidade a un prezo, Se ti queres ofrecer algo máis caro, xa tens que ofrecer algo maior. Porque estes que digan edificios de luxo non son de luxo, realmente. Entón, eh, a venda pública fai eso. Xa senta un, un estándar. E eh, ali de onde... Bueno, e isto é outra. Si sí que se fai venda pública, pero moita dela os dezanos podes deixar de ser pública. Porque se descalifica. E ti, como comprador, pois, eh, beneficiaste este dun prezo eh, taxado e os dezanos podes vendelo ao prezo que queiras. E, non so que optamos é, o que defendemos é que a vienda pública é a vienda pública para sempre. E, se a queres vender, te, homen, non, non porque moita xente di e se logo me quero ir a outro sitio a vivir, homen, vale, eh, a vienda pública que ti te queres ir a outro sitio, podes vendela. Os prezos subirán a acordo mercado, o sea, non acordo mercado, sino a acordo de unha, unha tasación taxa, que, que faga a administración, pero sempre eh, cumplindo un, un baremos. Non? Eh, eso, construir por construir non é a única solución, que fe falla un, un plan. Vale? Que haxe un plan que, que nos digan, de aquí a, non de aquí ao fin da legislatura, sino de aquí a dez anos, vinte anos, porque o da vivenda é algo que necesita estabilidade, pois temos plan para, se non se ve moi, moi ben, non? pero bueno, hai eh, o que opeñemos é construir vivenda pública, claro que sí, Mobilizar a vivenda baleira, eso é necesario, rehabilitar a vivenda que xa hai, protexer a vivenda pública, eh, dicir, que se xa pública para sempre. Viene, eh, que vos falaba antes, que solamente vos son os seus proxectos de vivenda pública, eh, a vivenda pública en Viena nos anos 20 do século pasado, dicir, leva máis de 100 anos ou 100 anos construindo vivenda pública, pouco a pouco, e captando vivenda pública O sea, captando vivenda privada que quedaba abandonada ou o que fose, a captaban e ora, o centro de Viena é vivenda pública, non, non os barrios da periferia, o centro de Viena. Entón, algo así sería seria necesario, non? Eh, xa vamos rematando. Eh, os concellos tamén poden facer cousas, non? Desde subir o IBI a vivendas valeiras, non? Que se si tens unha vivenda valeira, te, teñes un recargo do IBI, non? Unha vivenda, unha vivenda quer dicir, xente que ten o mellor segundas, terceras, cuartas vivendas baleiras, que moitas veces é porque, bueno, polo que fose, moitos motivos, xente que non lle gusta, non lle gusta alugar ou prefire cando tes moitas vivendas podes xogar a a pechar o grifo, non? A mellor se tes un edificio inteiro non alugas todos porque baixaría o prezo, entón vas alugando os poucos, então vas facendo os teus cálculos. Eso abriría que que gravalo, non? desde logo, eh, regular as vivendas de uso turístico, que non pode ser o que falábamos antes, de que eu meta unha vivenda de uso turístico onde me dé a, eh, a gana, e cando me dé gana e sin regularlo. Non? Eh, parece ser que eso, bueno, eh, cada vez hai máis administracións que poñen o foco niso porque, desde logo, crea un, está creando un malestar moi grande en certas zonas de, de costa, de do, do camiño de Santiago pero bueno, xa o ano pasado eh, cando viñemos a Ferrol xa contabades que tamén en Ferrol que hai, hai vivenda turística en Ferrol en, en todos os sitios ao final e eh, eh, bueno, non queríamos falar do tema da vivenda sin esquecernos de, da xente se enfogar que xa son os, os grandes olvidados que que parece que como ahora se, parece que hai xente que está na ruesta porque quere ou por outras, bueno Moitas veces existen outras casuísticas de saúde mental e así, pero desde logo eh, o que non é, o que é moi difícil é eh, cando estas persoas que están na rúa, cando queres facer traballo con elas de que cando menos podan refacer a súa vida, necesitan unha vivenda, que falabas desantes, e que a vivenda é un refuxo, é o fogar, é o que calquera... calquera calquera intervención que queiras facer con persoas que non teñen fogar, o primero é que teñan un fogar. E logo xa poderán ter un traballo, refacer a súa vida, o que sexa pero é que sin un fogar non hai todo demais imposible. E entón, que, que máis podemos facernos? Eh, seguir demandando as administracións como estivemos facendo, no só no pasado fixemos esa, esa entrega de demandas, pero seguimoslo facendo, e eh, Sinalar os culpables, vale. Eso é importante. Eh, decir que porque non hai vende que hai construir, non é... Eso, eso non é. Hai que, que sinalar os culpables. Os culpables son os fondos de inversión, os fondos buite e todo eso. si sí, ainda que non son os únicos, porque pois aquí en Galiza non hai... O tema dos fondos buitre, pois tampouco hai algo tan tan presente. Non? O que hai que sinalar é a xunta que é a quente tengas competencias e, e bueno, e os especuladores é así e, por suposto organizármonos non? E, plataformas o que sexa nos, nos nacimos hai un ano coa coa intención de xa había, xa había colectivos que de algún xeito traballaban co tema da vivenda pero non había nada a nivel galego A nivel ao final a xunta eh, é que ten as competencias pensábamos que facía falta algo a nivel galego porque, ainda que a vivenda sube en sydney e en Tokio a vivenda sube en todos lados Galicia ten as súas particularidades e, e as intervencións van a ser diferentes non? Eh, entón, temos que seguir facendo presión en ese sentido o que si vos direi é eh, que en 2026 queremos unha queremos intensificar un pouco toda esta estas líneas de actuación, non? Demandar, facer presión e todo isto, pero con accións máis máis concretas, non? Ata ora quixemos, pois é eh, dialogar coa Xunta, facer concentracións, mobilizacións, pero, bueno, pensamos que temos que facer algo máis. Entón, cos colectivos que facedes parte eh, seguramente Convoquemos algún tipo de xuntanza para regallar algo. Ahora, ahora mesmo, cando falemos, seguramente se hayan ideas. Eh, non vos cortedes, porque todo todo é válido. E, eh, eh, bueno, nesta presentación, pues, pois, eh, metemos un poco de todo. Tema dos bulos, non? Eh, a xunta, fixavos, o que son as prioridades, non? A xunta gastou non sei cantos miles de euros nun, nun teléfono antiocupas, que só recibiu tres chamadas. Eu creo que unha delas era para non era para eso. non era para os ocupas, é dicir estes estes bulos, non, que ao final son bulos. Ainda xe o direi que eu penso que está cambiando, non? Eh... antes non era antes era só ocupas, ocupas. Ahora parece que, claro, porque no barómetro este de preocupacións dos españoles, a vida antes era na sexta posición, primeiro eran, pois pues non sei, cousas. Eh, os inmigrantes, eh, os robos eh, agora xa hai vivenda a vivenda é a, a primeira preocupación e, e antes, antes de montar a plataforma non era entón nos montamos a plataforma porque pensábamos que era necesario incidir aí, que nos deramos conta de que xo era un problema e agora xa eh, dizer, paralelamente a que xurdiron plataformas como a Nose e seguramente moitas outras paralelamente a iso a xente foi tamén eh, tomando conciencia, os prezos seguen subindo, non é, non é que non abalance isto. O sea, nos, eh, cada vez hai máis xente preocupada, pero tamén porque cada vez a cosa está peor. Pero bueno, iso tamén é eh, nos, nos como eh, colectivos organizados temos que ser capaces de canalizar eso nun bo sentido, eh, porque xa sabedes que é moi fácil que, que callamos en saídas eh, individualistas ou o antisistemas no mal sentido da, da palabra, non, xente que acaba eh, pues eso, voltándolle a culpa a alguien máis feble, aos ocupas, aos inmigrantes ou non? Eh, entón nesse sentido é importante eh e último rematar xa cunha, non sei canto levo, rematar cunha moi rápido cunha reflexión. En 2008 cando cando o problema da vivenda eh seguramente lembraredes que cando na tele saía a xente desafiuzada, o que o tono das noticias era un pouco de de compaixón, de, de pobre xente, non? De, polo menos eh, a o espírito era ese, non? Eh, pobre xente que queda sin casa, non? E agora estamos todos ocupas, non? Agora, cando a xente a desafiuzan, é como que ven, non? Por fin un propietario que recupera a súa a súa vivenda. O sea, como cambió o relato o como como o que mediaticamente vende o que non sei o que as televisións creen que é eh produto que teñen que vender pois antes era máis a pois compaixón ou bueno ou pobriños ou tal e agora é ódio, non e eh iso tamén atende a un vamos a unha a un sistema comunicativo moi determinado que ten uns intereses moi concretos non e eh, eh, nada máis, joder, creo que falei demasiado eh, porque a ver, que é un tema fascinante pero o que vos digo eh, ahora falamos todos porque todos temos a nosa, a nosa vivencia e a nosa experiencia e inves investigación neste tema ¿no? así que nada máis, espero que agora podamos falar todos gracias Bem, pois pues nada, eh, obrigada por, por esta exposición, un pouco do contexto, causas, casos concretos, a verdade é que fiches así abordando como moitos puntos, non, de claro, en torno á problemática e que isto pois pues, tamén nos dá pe ao faladoiro, non, seguramente que teñamos aí miles de cousas que que queiramos profundizar máis. Entón abrimos unha turma de palabras. Se vos parece, o que se si vos pedimos que que pidades palabra e faledes ao microfone e eh, I nada, e nada, así xa fica e fica, fica na gravação. Eh, espera, unha primeira, perdón. Bueno, eh, non me ui, perdón. Eh, así, vale. Eh, con respecto a Claro, non só que falábamos antes, que estabas aí tamén escoitando e tal, que falábamos un pouco que, claro, que os principales problemas eran, obviamente, a pobreza e, obviamente, a especulación. Non? E me interesa moito, bueno, que, que nos, si nos podes comentar un poquinho máis sobre o tema de, de quenes son os, os, os suxeitos especuladores, non? Que comentabas así un poquinho o dos fondos buitre, pero que comentabas que en Galicia... Sobre todo en Galicia, eh? nos interesa, porque tamén nos posimos a enfocarnos máis que este o nosofogar. Entón, eh, eh, un poquinho, eso que comentabas o da Xunta, e os especuladores, que, bueno, podemos intuir, pero, eh, quen, quen, quen, eh, quen son os suxeitos ou suxeitas especuladores? A ver, eh... Si, si a vivenda fora de, de un fondo boitre eh, sería moi fácil, non? Porque estaríamos todos contra ese fondo boitre. Estaría Pedro Sánchez facendo algo, seguro. Se si fora lo más o dono das casas, xa... Pero, cara, non é así. Que pasa? Que durante décadas, medio século prácticamente, aquí se dixo que había que ter unha vivenda, non? E... Eh e se si, si me de unha son dúas, mellor. Incluso hai xente que, a ver, é certo, hai xente que mellor foi a Suiza ou foi a Alemanha e traballou, traballou vamos, como escravos. E viñeron aquí, fixeron un edificio, ou compraron vivendas. Porque, claro, era un sistema que tamén dice eche, fai iso, fai iso. Entón, igual, agora hai xente que ten cinco ou seis vivendas. Por exemplo, en zona de mercado tensionado, eh, por lei, ti es gran tenedor a partir de 10 vivendas. Que pasa? Que Pontecaldelas o que ten nove vivendas, é o dono de Ponte Caldelas. Entón, ainda que non se gran tenedor, porque segundo o Estado serían 10, si sí que a permite, rebaixalo. Un, un dos motivos polos que parece ser que a Compostela non llo conceden é que querían baixar ese, ese número a 5. Porque persoas con máis de 10 vivendas en Compostela Ainas, pero creo que son... Non chegan a 10. Entón, bueno, son 10 persoas con 10 casas, son 100 vivendas. 100 vivendas no centro, bueno, pois pues, é... É xa unha cantidade, non? Entón, o especulador ao final é alguén que se sube o carro, non? Se si o, si o mercado... A ver, é así. Se si o sistema está montado así, se a tixe dixeron que mercadas unha casa, e fuches espabilado, e ofixeches e esperaches, e ora ti ou teus fillos ou teus netos teñen cinco ou seis casas, pois te aproveitas. Tamén porque, aínda que aquí non seixa eh, o fundamental eh, eses fondos, o que falábamos antes, eses fondos sí que contribúen a que o prezo suba. Non? Entón, eh, os especuladores somos todos. final quen ten unha casa e pode, eh, pon o prezo. Por iso, hai esta cuestión... Eh, non vamos baixar o prezo da vivenda pedindolle a xente que por favor que sexan empáticos con isto temos te o escoitado, non? Si lle dicimos a xente que se xente soubera o problema que a vivenda e non baixarían os prezos, non porque dites un dites eu erdo unha eu erdo unha... un piso. Eh, se si eu quero poñer en alugueiro pode ser un Robin Hood, pero O mercado que a min tamén me piden por outro lado... Igual eu tamén estudo loguero en outro sitio. Igual eu herdo agora unha vivenda en Ponte Caldelas, eu non podero ir a Vila Ponte Caldelas. Eh, entón, eu podo seguirme do mercado, pero estou esto no mercado como tamén como cliente, non? E dicir... Entón, o problema, tampouco... E dicir, sería moi fácil poder sinalar a un señor con chistera que pasa que non é así. Somos... Eh, Somos un pouco todos, bueno, eu non que non teño unha casa, pero, eh, mellor aquí, moitos non temos cinco casas, nin seis, pero o problema é que non é alguén tan afastado de nós a nivel socioeconómico, algo sí, porque está demostrado que os, os arrendadores de media teñen unha renda unha arrenda de bah, ingresos anuais moitos máis altos que a media dos, dos arrendatarios. Non? Eh, de feito, aí sí que está un pouco o rollo de que quen che aluga unha casa e che sube a lugueiro, seguramente é, se non é a mesma persoa, é alguén equivalente que o que che explota e che non che sube o salario, non? É dicir, son a mesma persoa, en realidad. Non non quero dicir con esto que, que, que o especulador é outro obreiro como a ti, non, non é iso, pero tampouco é alguén, é xun... o xa lá fora esa caricatura do, do señor Conchister e tal. Entón, por iso é máis complicado a nivel político, porque eh, o PP vai facer algo drástico contra quen é o seu electorado, seguramente, porque pequenos propietarios e tal, pequena burguesía, son o electorado do Partido Popular. Entón, por iso é tan complicado ir a, ir a raíz do problema e facer promesas así ao aire. Non sei se pero bueno, máis ou menos. Olá. Eh, mira, non sei se viste de xoxa que sei unha prensa unha noticia dicindo que se iban a construir vivendas de, vivendas de protección oficial en Ferrol para o ano de 2029 non sei sí, cantas sí, pues. a miña pregunta é nos últimos 40 anos Ferrol perdeu 30.000 habitantes supoño que os que quedamos nos repartiríamos para ocupar todas as vivendas haberá vivendas baleiras se si esas vivendas están baleiras e non poucas non poucas, que antes falabas dunha opción que sería máis lóxica tendo un parque de vivendas enorme, valeiros coa en Ferrol, non sería máis barato e máis doado rehabilitar vivendas ou facerse con vivendas que xa están construídas por todo Ferrol, por todos os barrios e non construir novas vivendas aí non van a sacar o cazo dos cos constructores pero nunha cidade como Ferrol falar de construir vivendas é que penso que un sin sentido absoluto non digo Compostela que si, sí, foi medrando en habitantes ou outras cidades pero ferrol eh, o ano pasado falaba moito dunha da concelleira, penso que era non me acordo non medela pero ninguén falaba ben e eh, eu sin coñecela nin nada, pero vendo as trabas que puña para, que tapeaban casas que, que tiñan vivendo as valeiras sen usar eu o primeiro que pensei foi esa señora ten pisos E se si deixa que os pisos valeros se vayan al lugeiro ela non gaña porque baixaría o prezo da vivenda. é o único que me explico ela está do lugar Falei sin saber é eh. se cadra é eh. ou aguén de arriba que igual ela non ten o poder para eso eu eu, eu penso que que o oh, que, que falmos antes como como te afecta a ti si si tens un pequeno. Se si és un pequeno propietario, xa che afecta, non te afecta tanto, vas a seguir gañando. Se si tens dous ou tres ou catro pisos, que hai que traballar, tampouco es tirar xa a bartola, porque tens catro pisos e ala, desus xa vives, hai que traballar. Pero claro, xe, é o que diste, non, non, ten ningún sentido. Non sei como como, non sei. É que eso si sí que, que o que hai que poñer o foco nese sin sentido, non? Eh, a ver, poñamoslle a cabeza. Eh, por que vamos a construir máis? Bueno, o que falamos, construir, non non temos nada en conta de que se construa, pero non que se nos venda, que é a única solución. Claro, é a única solución para quen vive de eso, para quen vive de construir. E, e xa sabemos en última instancia quen son. Sí, vamos a ver. Eh, Na Galiza hai sobre unhas 300.000, máis de 300.000 vivendas baleiras, En todas as cidades hai un montón de miles de vivendas valeiras. En Cerrola hai máis de nove en datos de 2015. A estas alturas, a mellor ata hai máis. É dicir, que as vivendas... Cal é o problema? O problema é que fai falta unha célula de habitabilidade. Pois, vades a calquera vivenda valeira a gran malloría delas non vale para, para vivir, para entrar e poñerse a vivir. Eh, a xunta acaba de facer ahora un paripé co respecto de que vai dar unhas axudas para que a xente pues, compre a, a xeite un pouco a vivenda e compre unhos electrodomésticos e pinte e tal para poder poñer vivendas a, a, a venda non a, venda, bueno, a, lueiro, a lueiro neste caso puseron bastante alto o listón a 650 euros en ferrol e sacaron aí unha vivenda que era para un club para o base e tal non, eh, non quero que se fagan É dicir, é, moitas máis subvencións deste tipo eran 4.000 euros e tal, simplemente non? pero en Ferrola hai un problema é, bastante grande de vivenda pero tamén hai un problema de que hai vivenda valeira pública e moita, é, máis de 100 vivendas tapiadas en Recimil, xa falaxe desantes pero bueno, a estas alturas a mío son bastante máis porque nos hai pouco tempo entregamos as chaves dunha unha vivenda en Recimil e está tapiada É dicir, que non é... Hai cada vivenda que se entrega, cada vivenda que, que tapían. E, aparte parte hai sobre entre Esteiro e Caranza, tranquilamente, sobre unhas cem vivendas que están baleiras e son públicas. E parte delas están ocupadas, é decir, hai ocupación de vivendas. Nos, de feito, pues, pois, axudamos hai pouco tempo a ocupar dúas vivendas, por exemplo, que están baleiras, e, unha ente lleiras e, e outra na armada española, non? Es decir que a situación da vivenda en Ferrol é grave, pero sobre é grave porque non se demanda. Non hai quen demande é, públicamente vivenda ni se mobilice. En cambio, no resisto de demandantes vivendas, hai 537, 57 persoas, que son familias, en definitivo, ao final, que solicitan unha vivenda. Desas, 510 están solicitando unha vivenda pública. Centro e Pico tamén con dereito a compra, e a maioría son simplemente para Lugueiro, e 19 para compra. É dicir que hai unha demanda importante de vivenda. En Ferrola, en eh, Cidade, estou falando, xa non estou falando doutros sitios, no que tamén hai unha demanda importante. E, cal é o problema? O problema é que non hai, socialmente non se demanda de vivenda. E, os sindicatos están a Velas vir, por exemplo non teñen unha política de vivenda cando realmente é un problema de clase é, moi importante. Entón, entón, esa a situación é vamos, se pertenezo a esto de xaficiamento, son da rede de apoio mutuo, elevamos, desde de 2011, máis de 200 casos é, co problemas de, de xaúcios, non? E antes falabas do tema de xaúcio que de 2008, que pasaba e tal. Bueno, pois pues te vou decir unha cousa en En no 2011 así salía no pronto ata salían unhas pegatinas esto de saucios e quitaban un especial co respecto ao desahucio e tal e, e saía no pronto e a, a revista daquela polo menos era de máis difusión e, hoxendía e, o relato é totalmente diferente porque antes eran os bancos os culpables de, da situación Eh, se estaba producindo uns desahucios a base de, de paus é dicir, se entraban nas vivendas se, entraban, se utilizaba a policía para desalosar a vivenda o, o sen día tamén, pero moitísimo menos que o que era antes no? e despois o, o, o caseiro neste caso era o banco que non lle pagaba que era hipoteca, é un problema, un problema hipotecario o sen día a situación de desaficiamentos por temas hipotecarios é minoritaria totalmente o sen pasa a ser dal loureiro. E entonces que pasa? Que eh, no, a través de grandes ter, das tertulias que salen en televisión e demais, creouse o tema do ocupa, do en que ocupa, que lle chama, É ¿no? a persoa que deixa de, de pagar o alugueiro porque non ten medios económicos. E na televisión, vamos, eh, se fartan a falar de ocupación e tal cando é unha cuestión mínima, ¿no? eh, xa, xa non digamos a xente que vai ocupar a a vivenda. É unha cuestión mínima Pero, en cambio, o tema da, dos cinco cupas o, Neste momento Me parece que son eh, Perto de 60.000 persoas familias En todo o estado A Galiza nos tocarían sobre 2.000 persoas Non é moito Pero, o, como están transferidas a, As competencias en vivenda O PP interesa en manter esa tensión Porque esa tensión lévase a través de dos medios de comunicación Fundamentalmente e dos, dos eh, rentistas que non é que ter medo a decir rentistas e que son os, unha xente que vive de rentas especulan e eh, é a realidade, é dicir, hai un número pequeno que non, que a mellor pues, eh, se dedique, eh, non ten problema ningún para seguir mantendo unha renta pequena e non, non bota o, ao, ao inquilino pero por relasher hai unhos rentistas de tela marinera, por exemplo, hai unha persoa que investeu en, en Ferrol comprou dous pisos, tiña o dinheiro era mallorquina, un ano moelle e outra en Calanza, mesmo arriba da miña casa e, a, a Lueiro eran 300 euros arriba da miña casa non lle renovaron o, o contrato o inquilino que había na, na casa e a rapaza que está ahora con dous fillos arriba, que é un rapaz penso que é colombiano e tal, paga 650 euros Es que pasou de 300 a 650, comprou esa persona que ve de mayor que compra vivenda e de fixo está rentando. Esa é a realidade que estamos vivindo aquí, non é, non é outra. E o tema que pasa que, es decir, se non demandamos, es decir, se hai persoas que están como demandantes de emprego, non se organizan de emprego, de vivenda, non se organizan, Eh, eh, eh se mobilizan e tal para que realmente se construian as vivendas eh, sociais a precios a precios axequibles, pois vai ser moi difícil que, que vamos, que se construia ou seguirán facendo propaganda e grandes anuncios todos os anos, porque aquí as de as dobertón, eu penso que as anunciaron xa tres veces. Eh? Bueno, estou me estendindo demasiado, disculpad. Si sí, estou de acordo que a Organizarnos e a movilización e seguir, seguir aumentando. Si, pare, se, si é certo que parece que cada vez hai máis preocupación, que se siga expandindo eso e, e canalizalo de maneira positiva e canalizalo para demandar o, demandar todo isto. Non? Eh, por iso penso que, xa como a nivel autoexigencia, de, desde a plataforma temos que regallar para este ano, para non tardar moito, Eh, accións, ao final hai que botar a porque claro, nos eh, o fin último é ese o final, eh, nos non imos construir as vivendas a xente que nos escribe que como como pode, como pode conseguir unha vivenda eh, claro, nos temos que explicar que somos unha plataforma de vivenda pero non somos unha imobiliare ni somos nada así o fin último noso é sumar máis xente eh, e e que, ao final, que se encarga disto vexa que, que a xente está moi enfadada e que hai que fazer algo, basicamente. Entón, hai que atopar maneras imaginativas de conseguilo porque eh, a movilización ao final ten chega onde chega, eh, os convencidos somos os que somos, entón, temos que buscar maneras eso, imaginativas, reivindicativas, e eh, neso estamos. A nosa preocupación agora é atopar algo que digamos, ah, pois en abril fazer isto e que se xa guau wow, wow, pasa que, a ver como facemos se si alguén ten unha idea <risa> e y bueno, e senón, si eso eh, tamén o, o día a día vai sumando eh, actividades como as que facedes vos eh, que veña máis xente que participen, que igual non pensarán desa maneira e falar o sea, tampouco hai fórmulas máxicas eh, todos os días pouco a pouco, organizarse e organizámonos para isto pero tamén estás te organizando para moito máis, porque, ao final, o da vivenda está conectado co moitas cousas, coa saúde mental, coa mobilidade, coa pobreza, co salarios, con, con todo. Ao final, é, é un vector máis dunha un, loita máis grande. Ola. Pues... A ver, eu quería pedir a ver se si podes profundizar algo máis no tema de Recimil, porque eu xa sabía que cando unha persoa morre, eu coñezo un caso, unha señora, que a súa ali, a súa a casa estaba moi deteriorada, non podía seguir vivindo ali, marchou para unha residencia e devolveu a chave. Como é posible que por que, que se están tapeando as casas? Quen o fai eh, con que motivo? Non sei. Se si podes profundizar algo máis, non sei se seguramente aquí o compañeiro Saeba eh, Ignacio sabe máis. Eu coñecín estes casos da última visita que fixamos a Ferrol pero, pero foron, foron compañeros vosos que seguramente sí, a, Vamos ver as vivendas de Recimil son mil eh, nun principio se lle chamaba casas baratas non porque foran baratas as casas de Recimil eh, se lle chamaba eh, gratas era un pouco para decir oi, iban a ser baratas pero non o son non? eran moi caras Eh, e estaban feitas para, fundamentalmente para militares e para funcionarios e para policías e tal ao final pois, eh, foi o... como foi Na, eh, pouco a pouco foronse abandonando esas vivendas e moitas quedaron eh, deterioradas é dicir, que xente marchou para unha segunda vivenda porque había moitas humedades non se mantiñan inda que Miramontes fixe un traballo enorme xa morreu era un concelleiro do PC do PCG fixo o traballo enorme nas vivendas esas, realmente tiña a porta aberta para atender a todo o mundo. E cando foi o seu tempo, realmente foi unha persona que sí que atendeu e sabía o que era o que Urbanizou todo aquilo porque eran, había as estras, eran de terra, e tal as rúas, estaba todo moi deteriorado, e tal, e pouco a pouco foi xa mañando todo aquelo. Pero despois isto xa pasou moito tempo foixe deteriorando pouco a pouco e a xente pois foi buscando unha saída diferente a a vivir nunha vivenda nas casas baratas, non? e, e hubo unha época en que se empezou a ocupar, é dicir no 2010, hubo un regulamento, sen, o, con Irisari, foi quando estaba o alcalde Irisari, fíxese un regulamento para ceder a esa vivenda. E entón apuntaronse un ascento... Un, era un... Fixe un, un roento bastante estrito, é decir, o que se pedía era para a xente que non tiña moita capacidade económica, fundamentalmente, o regulamento. E era, bí, sei, unhas cento, 40, 150 personas. Pero as vivendas non se, non se amañaron, é decir, non se rehabilitaron. Perdeu-se unha oportunidade. Naquel tempo, perdeu-se unha oportunidade antes con un conselleiro compañero noso, que era Ray Múndez, eh, porque quería coller a xunta de Galicia a través de, xa non me lembro como se chama a compañera esta, que levaba a dirección xal de vivenda. Quería facerse con ela, para facer a patrimonio e que fuera xunta. Non quixeron dende de ferro. Bueno, fixo este regulamento eh, e se lle deu eh, entrada a xente. A xente fixo a solicitude, 140 persoas e tal pero perderon a selección e entrou eh, rei Varela. E entón, aí foi cando nos mobilizamos. É dicir, había cento e pico personas, a todas estas, eh, no Carvalho Calero, eu penso que houve umas asambleas bastante importantes, e ao final decidimos mobilizarnos para reivindicar que se entregaran as vivendas. Non? Eh, de feito, fomos ao local do PP tamén, ali a ocupálo, E sempre nos eh, puñamos diante do, do Concello e tamén íbamos a, aos plenos. E ao final eh, fixéronse unha tanda de 30 vivendas e entregáronse esas vivendas, foron as únicas que se entregaron, 30 vivendas. E, e quedaron, vamos, eh, ocuparonse, entregaronse as persoas que, que, que demandaban esas vivendas e aí quedou todo. Dicir, non hubo máis, porque quedou desmobilizado o tema unha vez que se ocupa, unha vez que entregan unhas vivendas, eh, pois queda desmobilizado o tema e non, non amañaron máis vivendas e esa amañaron foi para temas de emerxencia social e despues con moi poquinha transparencia. E así quedou o tema, non é outra. Entón, que sucedeu? Sucedeu que empezaron as ocupacións empezou a ocuparse aquello, der unhas cantas vivendas xente que veu de pena Penamoa, de Coruña, nesa zona na rúa, peso que foi Cedeira, ocupouse a través do trapixo de narcotráfico, e ainda segue existindo. Houve xente que tuvo que marchar de casa porque selle, vamos, selle facía vida imposible e houve ata dos portais que se, que se ocuparon vamos e, e están hai un problema de narcotráfico importante e hai un problema despues de convivencia dado que empezaron a ocuparse vivendas con antigos propietarios e novos propietarios e algúns, pois, pues, eh, vamos, había problemas de convivencia importantes, hubo algúns desahucios, pero eh, sigue habendo de feito, bueno, xa escoñocedes, non, de porque salen algúns veces e tal, e iso. Entón, a raíz das ocupacións o que se fixo foi tapear as vivendas. Primeiro con tisolo e despois foronse ponendo unhas, unhas chapas de, bueno, de metálicas, non? que é o que se está poñendo agora. E aí neste momento cento e pico vivendas. É unha pena que non estén aquí xente de Recimil, da asoción veciñal, porque sabe bastante desto. Eh, había xente que se dedicaba a eh, decir, bueno, a ver, se me das 300.000 tesas chaves aquí e iso era así eh, e estaban implicados xente da antigua asociación de veciños nesta historia parece mentira pero sí que é certo entregabase eh, diñeiro e se entregaban as chaves había xente que deixaba as chaves na asociación de veciños pero era para, para vamos, para quitarse un un dinheiro eh, agora ainda sigue funcionando algo esta historia se sigue dicindo donde hai menos diñeiro por menos diñeiro pero se di donde hai unha venda valeira eh, se sigue entrando rapidamente os veciños chaman a policía e se te collen entrando pois eh, votanse no? pero se non, te ate salir ten que haber un procedimento de desociuzamento tal, e tal toda esa historia esta historia de, de Recimil, mentras non se demande é eh, o que conste co regulamento sigue en vigor o regulamento de, para entregas de vivendas de Recimil. É dicir, ti, se si queres, podes facer unha solicitude solicitando unha vivenda para Recimil. Colles unha instancia e solicites. E teñen obligación de, de estar pendente de, de dar a lista. Ti podes demandar. Houve unha compañera que demandou, por exemplo, ao Concello, que estaba na, na plataforma nosa de, de Recimil. Vamos, estábamos era rede de apoio mutuo destos desahucios e tal eh, e esa compañeira eh, ao final ao concello deu unha vivenda o demandar estaba na lista para entrar era a primeira da lista tiña unha nena e deron xe unha vivenda de 140 metros cuadrados ali na na plaza de España eh, así que mirade como é o, o tema A nos nos teñen dado unha vivenda para entrar. Para de, bueno, desto nos deron varias vivendas, sobre todo no tempo de Jorge Suárez, donde estaba a Sainza eh, de Concelleira e sí que amañaron algunhas vivendas nos fueron dando. Pero unha das vivendas que nos daban na Plaza de España tamén, para unha muller con, do, con dúas nenas, chegamos arriba, vega, con Diola, que lo era imposible. Ten, tenen chimenea e todos, unhas vivendas enormes. tan. Ben pero era imposible de evitar E ao poucos tempos xa nos de colleron unha... Vivenda, non quitamos nada na prensa, porque claro, non era ese o tema. E deronos unha vivenda totalmente rehabilitada na Rúa Digo, ali nun baixo. É dicir, que hai un montón de vivendas que están... Neste momento, deben de ter unhas vinte vivendas para, para entrar. E temos pendentes, solicitamos unha por un unha persona que van botar de casa e tal, xa, bueno, xa rematou 31 de, de Xaneiro e está pendente nesa historia pero vendas das de recimile, poñerse a, a reivindicalas poñerse a moverse e xa verás como andan andan pero ben, pero claro, ten que haber con menos 30, 40 persoas que soliciten unha vivenda que estén na lista, que soliciten mediante instancia e eh, entonces se organiza o tema e non teñe má remedio que andar Porque está así, ademais Eu xa non sei que vou a decir Porque tantas cousas me pasaron Eu son Traballadora social E algo desa realidade coñezo. O Concello sole mirar para o outro lado e ademais eu quería traer aquí esta reflexión non? que ten, para mim ten moito que ver con todo o que contas, pero tamén con a parte de ideología de ideología que ten moito que ver coa propiedade privada non? e como a vivenda se considera un ben de uso e non un ben social un ben básico e, e me parecía eh, algo aportar se si, si podía ser cando falaba des dos máis vulnerables e falabas dos senteitos dende fai como 10-15 anos hai un como unha tipología europea eh, que fala da exclusión residencial e que nos axuda, ou polo menos a mí me axuda a mirar o tema da vivenda xa non tanto dun lugar de tanto privilexio non de poder miralo, sino como todo o que ten que ver, eles falan de, de senteito, falan de senfogarismo non? e dentro do senfogarismo todo o que ten que ver coa vivenda inaxeitada, pois que non cumple eso, a habitabilidade para vivir ou de vivenda insegura non? pois de cando estou alugo unha habitación nun, eu traballo con familias que viven todas, viven varias familias en un misma, en un, nunha mesma vivenda alugada que aluga unha persoa que a que ten o aluguer principal e que o que está facendo é realugar eh, habitacións dentro desa vivenda e nesa vivenda viven en unha habitación unha nai coa nena de cinco anos e o fillo de quince, na outra habitación teñen dereito a cociña un día unha, o, sea, o mediodía ou a noite e lavadora unha vez a semana E isto creo que tamén nos amplía un pouco o foco do problema da vivenda, non? que non solamente está dende as que temos certo privilegio de traballar precariamente e poder máis ou menos manexarnos aí, aínda que sexa dentro da precaridade da vivenda, senón tamén amplía ese foco a, a, que, que o que está pasando agora, creo que este problema de desenfogarismo, non? xa non solamente, das, solamente do sentido da rúa, senón que estamos todas moi cerca en esta precariedade, de estar en esos indicadores de poder estar en calquera momento en unha situación de non permitirnos unha vivenda, non? Eh, pois, cantas persoas eh, un, eh, traballo nunha ONG eh, con un soldo precarizadísimo, a maioría das miñas compañeiras están compartindo piso con 40 e pico de anos e pagando igual 600 euros de habitación. Entón, bueno, un pouquiño eso, por ampliar tamén como o foco, non, de que casi sempre se fala da vivenda, como desde este lugar de acceso a un alugueiro, acceso a unha compra, pero que ao final o tema da vivenda creo que ahora mismo está tan pretiño, non, do, do noso día a día, da precariedade que manexamos e que estamos tan cerca tamén desas persoas máis vulnerables, non? Se si, si ampliáramos un pouquiño isto. E co tema de recemil se fixe un intento máis cando estaba Beatriz a Estallo, porque traballou unha colega nosa se intentou facer un censo de vivendas para poder mobilizar esa, esa lista pero a anécdota ferrolana eh, estiveron casi nove meses sin cobrar as traballadoras sociais que fixeron o censo e acabaron deixando o traballo Don, esto é ferrol tamén pues, eh, a, a miña parella é traballadora social na, no Concedo da Coruña e vai moita xente pedindo vivenda e pedindo, dádeme unha vivenda do concello. Eh, o concello non tem mi vendas. Pero para a xente logo, siga lóxico que o concello teira vivendas. O concello é a cidade, non? E a cidade son moitos edificios. O concello non tem mi vendas. E elas, como tabedeiros sociais, acaban recorrín, a a caseiros, caseiros que se dedican a infravivenda, hai señores que teñen 10, 12 vivendas no que vive, la escriben persoas en exclusión, eh, xente con adicción, xente en exclusión severa, pero é a propia administración, bueno, son as trabedeiras sociais as que saben, saben esta persoa é unha crápula. Ten a luga vivendas, sea, habitacións de vivendas que non te non son para vivir, pero que son as trabedeiras sociais as que lles buscan e e, concello, e e estos alugueiros moitas veces son alugueiros que pon o concello e esta xente que que por outro de diz, bueno, cumplen unha función porque eh collen vivenda, collen vivenda, que sería para rehabilitar. Non a rehabilitan, pero como hai xente que, que iría a vivir alí, o sea, se se se aproveitan. Eh, amigo que me dá que pensar isto de RC1000, que claro, eu nunca estive en ali, pero me podo formar a idea de un sitio moi deteriorado que casi distí o tapian por salubridade, non? Porque claro, que se van a entrar persoas que pois eso, centro de narcotráfico e tal. Claro, pero eso atende tamén á típica historia de un servizo público que se infrafinancia co tempo, se deteriora e logo dis, "ves, hai que desmontalo, eh, mellor é mellore privado", non? Co sanidade, co educación, eh parece que parece que así, porque é, sería máis barato ter mantido unhas condicións normais que non era rehabilitar ou que non era construir, porque está demostrado que Eh, o que manter un, un nivel require unha inversión, claro que sí pero sai rentable ao longo prazo non é máis rentable desde logo que facer desde cero ou, ou rehabilitar cando están unhas condicións xa eh, imposibles no, en concreto en Recemil eh, hai todos os anos hai unhas partidas económicas para a rehabilitación e está cobrindo cubrindo a, a cobertas tanto de, de fora, de as paredes, non, das, eh, as anelas todas e os tellados e os portais. É dicir que hai un, un dinero todos os anos e tal e de feito vese ah, claramente como cambiou se si vedes a fachada se si vedes o que hai na Praza de Sevilla está moi ben é unha maravilla o que fixeron ali é dicir, non é o caso é dicir que non hai algo que falla aí no tema da análise dicir, porque realmente si sí que se está rehabilitando e aparte van a, a rehabilitar por dentro ahora en plan piloto unhas 20 vivendas tamén non está previsto eso queñe toque tal, pois pues vai ter sorte, no? pero, por exemplo, o Concello ten que fazer a rehabilitación ou os desperfectos que hai, por exemplo, se a ti tens un problema de fugas de agua e tal, como Concello propietario, vai ali un funcionario, eh, vai a mañar, se o tellado entra a agua, teñen que ir a mañar ese tema, eh, cosas deste tipo Estas, está pasando, en nas casas ocupadas tamén van, és decir que e casas vivendas ocupadas pode haber tamén a mellor cento e pico, eh? da, das mil ou máis quizás, que, están, eh, que non teñen eh, que non está legalizado, non esa ocupación. Inde que hubo regularizacións, eh? Hubo ata 300 e pico vivendas ocupadas e foi regularizando a situación das persoas, para corrlles unha renda e tal e todo ese sistema. Pero vamos, a situación en Recemil é, é desa maneira, non? te, como eu Me imagino que e sobre todo porque é tamén de antigo. Sí. Son... Sí, é de antigo o mesmo funcionario, un funcionario municipal ten dereito a vivenda, ten prioridade a acceder a unha vivenda ne recemil, por exemplo. Creo que foi o, o Colexio de Arquitetos de Galiza que quería poñer en valor, xa hai bastantes anos, eh? Eh, o, o de Recimil, eh, que reivindicaban que se rehabilitara. Eh, bueno, eles saberán, non? Estén en osos baremos técnicos e reivindicaban esa, esa construcción. A mí me parece que é unha zona que está o xa, por dentro, eu non descoñezo como están. Eh, sempre escoito non todas as cousas que falan, que se están deterioradas, que se rehabilitan, que hai como unha especie de guetos, moitas cousas, pero realmente a mí me parece unha zona que está moi ben, entre edificio e edificio hai zonas pa, como pa, prazas, zonas que poderían poñerse zonas verdes, eh, é unha zona que sería como unha especie de barrio dentro da cidade que, que, que se poderia dinamizarse, o Concello tamén de vez en cando fixera atividade de salí dentro do... nesa zona. Penso que é máis... non sei, é unha cuestión máis política que, que o deterioro en sí de, do, dos edificios. Non sei se alguén quere engadir algo máis. Sí, mira, aquí Felipe. George. A ver, eu creo que o que decías de que temos que ver accións concretas no? é decir se en Ferrol se fai algo eu creo que habería que por en valor o barrio de Recimil e habería que por en valor a necesidade habitacional igual sacar un listado opcional de xente que demanda vivenda en Ferrol é decir tipo, bueno, denda web ou tal e formulario de que ti necesitas unha vivenda en base a eso intentar organizar de canta xente necesita unha vivenda porque claro, aquí estamos a ver que é o máis listo xe la eu estamos rehabilitando para lugar temos a sorte de que o noso para vivir, perdón. perdón pero digo, temos a sorte de que, desculpas no, pero temos a sorte de que o noso caseiro é socio de Artabria sabes, é decir entón, por eso temos unha tranquilidade mentre nos rematamos as nosas obras de que non nos van botar da casa pero nos temos colegas que, mesmo de situacións económicas altas, tiveron que volver a casa dos pais por remate de luqueiro e todas estas cousas que vos vivides. Eu mesmo teño un colega que en Madrid acaba de firmar unha hipoteca por 900 euros e como este primeiro ano non vai a vivir no piso, pois vai no alquilar por 1.400. Claro, a ver é quen é o máis listo sempre. Entón... Eu creo que accións concretas, en Ferrol acción concreta, si que igual ver eso, de pôr en valor o barrio de Recimil, e logo atacarlle tamén o Estado polas vivendas baleiras o Ministerio de Defensa, e, por exemplo, tamén o, a sede antigua da esencia tributaria, que é un, un edificio tocho que está a vacío, que decir, non sei hasta que punto se podría usar. E mesmo logo pensar a UDC O que pasa é que xos palos viven de un pouco máis complicado. O edificio tocho de ser antes da UDC, da Universidade de Coruña, que está a Valeiro tamén, que son sitios así un pouco golosos, igual de cara a facer unha acción. Pero bueno, nada, no que se organice, contade comigo e nada é moito ánimo. Sí, sí, contade con nos, plataforma, para pa apoyar, traer xente desde fora, que, desde logo, Ferrol é un caso moi paradigmático, Que pode servir de exemplo para para o resto do país, sí, sí. A tope. Cheste a situación dos prezos da vivenda agora. Mira. Eh, de 128 vivendas que neste momento están para lugar en Ferrol, según o portal eh, Fotocasa, que por si máis o que ten máis eh decir, actualizado o tema. Hai eh, de 400 euros é unha de 400 euros na Rúa María, al lado da Boasi. É unha habitación, un segundo piso, sin ascensor, máis as terzas persoas que non teñen unha nómina de 300 euros, de 100.300 euros. E, piden tamén un aval e, aparte deso, tamén piden o seguro. Ese é o tema. Outra que hai na, na zona da plaza de España, 425. E está dentro das zonas de, de contratos de longa duración, máis están falando de que non é que queren estudiantes. As terse, o que non se é estudiante, aparte, tens que traelevarlle o, o de que estás estudiando na universidade e que tens en, en, en vigor non a, a matriculeta. E, e 425. O resto vos vou decir. O 93% das vivendas en ferrol valen máis de 600 euros. E o, 60... o 96% e o 63% máis de 700 euros. Esa é a realidade do precio da vivenda no mercado libre en ferrol. Por iso é moi necesario unha vivenda eh, pública, vamos, unha vivenda eh, social neste caso. Que moitas veces o acceso É que tú te estabas coitando E a mí me pasa eh, O acceso a vivenda eh, Moitas veces esa especulación é totalmente abusivo Te piden tres meses de fianza En un piso de 600 pavos Porque soy yo aquí, visionaria Para poder acceder non Ou requisitos de ese tipo Ou persoas que están cobrando unha prestación Xa nin dioses que era lugar unha vivenda ainda que lles garantices e teñas unha garantía de que van a ter a prestación e llefabas un informe de servicios sociais e o que sexa, non hai maneira. Entón tamén se necesita unha regulación incluso no, no propio aluguer. Que me podes pedir para alugar e que non. A mí na última casa na que estou, que ora soy exiliada económica en Narón, eh, teño, o sea, pasei unha entrevista que non sei casi chama non sei, o meu pai tamén para preguntar se son boa persoa. Non? Como que moitísimos requisitos que me parecen ata ofensivos non como deberían de ser ilegais como cando te preguntaban se si estabas embarazada nunha entrevista de traballo igual en eso tamén que facer incidencia social non e política e de non, non, non admitir, nenos, moi non admitir tamén. nenos xa o tema dos animais xa nin falamos se si si pues, eh, si xa eres de non sei sé, si se xa eres migrante e además se te ve porque pode ser migrante que non se note moito e ahora que falas de inmobiliaria claro logo nos tamén temos unha colega que traballou ata fai un mes ou así nunha inmobiliaria e algo que tamén estaba pasando era que os pisos que chegaban para a venta que estaban en unhas condicións de prezo e tal, máis ou menos decentes para salir ao mercado e xa non salían ao mercado porque a propia inmobiliaria e a parecer unha práctica habitual tiña xa os inversores de mans os que xa directamente chamaba E o piso salía por aí, e non salía para as familias. O sea, que... ah, sí, Bom, pois, eh, non sei se si tedes algo máis que engadir, senón, pois podemos ir pechando tamén o ato. O que sí, si, pois claro, deixar isto coas portas abertas a a novas iniciativas un pouco, bueno, pois aí o que dinamicen tamén desde a plataforma da, que, da cal formamos parte pois, pois bueno, o local está aberto tamén para, para estos desafiuzamentos e todo o que se xa preciso vamos, e as iniciativas que surxan palestras ou algo así, pois desde Artabria iso tamén manifestar que que aquí hai un interese en, en movernos por este tema non que que ao final que que que, sí, que é unha situación un pouco peculiara de, de Ferrol e que mesmo tendo pois pues, si, vivendas públicas, pois pues, que non se están xestionando como teñen que ser, entón, e iso nada, agradecervos entón a vosa presenza e as vosas colaboracións e, e nada e a ti novamente, pois pues, agradecerche que, que viñeras e que bueno, pues, que isto é un atelogo e que esperamos que voltes. Entón, sí. bueno, pues, é, é.